Və həmsinin başqa bir vaxt, Heğmə s. a.s. qureşi yığır, çıxır Məkkədə, hündür qışqırır. Qreş bir yeri toplayır və deyir ki, əgər mən səni desəm ki, bu dağın içindən bir qoyun çıxacaq, inanarsınız və ya başqa vaxta gələb ki, sizə demək ki, bu dağın axırsından bir qoşun gəlir, mənə inanarsınız, qureşlər, müşriklər deyirlər ki, biz səni yalancı görməmişik. Yəni, heç o sən yalan danışan görməmişik səni. İləfiyyəlməzsəm, orada onları dəvət çatdırır və deyir ki, o zaman mən deyirəm ki, deyin Lə İləhi İləullah və bu qədər bühtlərdən əl çəkin. Bu vaxtı Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb, bu vaxt Əbu Ləhəb deyir ki, Allah'tan da sən əlvi qurursun, Allah'tan da yəni sən ləni mənasında, buna görəm, bizi bura yığmırsan. Buna görəm, bizi bura yığmırsan və sonra Allah'tan da bayan nazarı təbbət yedə Əbi Ləhəb-i Muhtəb. Əb Əl-Məsəd yəni, surasının 1-ci ayəsi: Təbbət edə bilə həbimo təb. Əbula Həbin əlləri qursun və qurdu da. Çünki Peyğəmbər sallalləmə, yəni bəddu edir və Allah tərəfi baya nazədir və Əbula Həbi zərin edir. Sonra Buxari müslimdə rəvayət var. Əbū Hüreyra rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallalləmə ayə nazodanda həmin ayə Şoara surasının 214-cü ayə əsl onLoada ayədə deyir ki, ya Peyğəmbər yəni, öz ailəni, yaxın qohumlarını xəbərdar etir, onları Allahın nəzəbindən qoru Peyəməs Əsrləm Qureyşdən olan qohumlarını çağırır və deyir ki Ey Kəb ibn-i Lüey öz nəfsinizi oddan qoruyun oddan xilas edin Ey Nurra ibn Kəb öz nəfsinizi Cəhənnəmdən qoruyun, oduddan qoruyun. Yəni, bunlar hamısı kimləri idi? Yəni, babalar idi. Yəni, həmin nəsillərin məşhur babaları idi. Sonra Peygam Hasan buyurur ki, Ey Abdüşəms evladları, öz nəfsinizi cəhənnəm odundan qoruyun. <coughs> Ey Abdülmənav oğulları, öz nəfsinizi cəhənnəmdən qoruyun. Ey Bəni Haşim oğulları, öz nəfsinizi cəhənnəmdən qoruyun. Ey Bəni Abdülmüttalib, Ey əbn-i müqtələb oğulları! Sonra qızlarının şalanı adını sayır və deyir ki, mən sizin üçün, üçün Allahdan siz iman gətirməsini heç nə eləyə bilmərəm. Yəni siz mütəqq Allah iman gətirməlisiniz ki, cəhəllim odundan xilas olasınız. Yalnız bu halda nəzət tapa bilərsiniz. Başqa üzr halda isə Allahdan isə heç vaxt qiyamətdə nəzət verməz. Bu rivayəti İmam Buxarivənin ismi rivayət ediblər. Sonra baxaq, ümumiyyətlə, Peygamber səsəmin dəvəti bu idi. Peygamber səsələrin Məkkədə onun üçün qalanda onun dəvəti bu cüldir. Lakin, Peygamber səsəmin dəvət edirdi. Onun dəvətinə qarşı çıxanlar var idi, yoxsa yox. Şəkdən müşriklər Peygamber səsəminin dəvətini qarşılamak üçün cürbəcür yollara əl atırdılar. Və bu yollar da müxtəlif idi. Müşriklərin Peygamber səsəl əzəyət vermələri müxtəlif edir. Və Peyvəl-Masım Allah-ıqlarla əmr etmişdir ki, necə ki, Hidr surəsinin 94-cü ayəsində Allah-ıqlarla buyurur ki, فَاسْتَعَبْ مَاقُومَرْ Sənə nazil olanla, sənə əmr edilənlə sən insanları deyil. Onlara xəbərd xəbərdar et. وَاَعْرُدْعَنِ الْمُشْرِقِينَ Və müşriklərdən üç çevir. Yəni, Allah-ıqlar Peyvəl-Masım deyir ki, sən baxma müşriklə nə de Sən haqqı deyə insanlara. Allah səndən nə əmr edib, onun insanlara çatdır. Pəyğəmbər sallallahu əleyhi bu ayələri nazil olundukdan sonra, qalqı açıq-aydın başda dəvət eləyir. Açıq-aydın. Açıq-aydın dəvət etməyə, yəni məcəzdə, küçələrdə, yollarda gezərdi pəyğəmbər, amma açıq-aydın dəvət edərdi və heç kimin qorxmazdı. Və vaxtı müşahidə Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çox əziyyət verdilər. Çünki görürdülər ki, Pəyğəmbər Onların ibadətlərini təsir edir. Onların bu müddərinə təsir edir. Bu, o vaxt başladı Peyğəmbər s.a.v. onun dəvətinə qarşı çmağa, Peyğəmbənin dəvətinə qarşı çmağa. Lakin Peyğəmbərdən qabaq da var idi. Müddəri ibadət etməkdən çəkindirənlər. Əsələn, Zeyd ibn Nufeyl, Varaqat ibn Nufel, Vabını Saifi və bunlar, yəni bu adamlar, bunlarda Allahə şəriq qoşmurdular. Onlar da bütləri ibatətməni çəkindirirdilər. Hər yadındasın, biz götürmüşdük, yəni Peyğamba səsələmdən olan, yəni tövhü dəhlindən, olan adamlar. Lakin onların dəvəti, Peyğamba səsələmdən dəvəti kimi təsirli deyildi. Onlara, yəni, o qədər fikir vermərdilər. Lakin Peyğamba səsələm, Allahın elçisi olduğuna görə, onun sözü, yəni, bir şey yox ki, onlardan daha təsirli olurdu. İndi baxaq, Peyğamba səsə yəni, Necə təsir edirlər müşriklər, necə əziyyət verirdilər? Müşriklərin ən birinci əziyyəti Peyğəmbər səsələmi istəyirlər ki, Peyğəmbərə əmrsi Əbu Talib vasitəsindən təsir etsinlər. Və gəlib Əbu Talib edirlər ki, Peyğəmbərə deyirlər ki, bəs dəvətindən əl çəksin. Dəvətindən əl çəksin və dəvətindən əl çəkməsə, Əbu Talib onu öz himayəsindən çıxarçın. Çünki Abu Talib peyğəmbəri həsemə qoruyurdu. Və peyğəmbərə himayədarlık edirdi. Heçsiz peyğəmbərə əl vura bilməzdilər. Və Məkkə qürəşləri deyirlər ki, müşriklər peyğəmbərə himay öz himayəsindən çıxar. "Əvvəl biz onu öldürək. Peyğəmbərin əvəzinə sənin də 10 nəfər isəsən bir səhə onun yerinə verək. Yəni övlad kimi sənə verəyəm, sən onlar özün üçün övlad kimi saxla." Lakin peyğəmbəri öz himayəlığından çıxartdı. Lakin o bu tələ deyil. razı olmurdu. Və ikinci üsul isə peyğəmbər sallalləyhə və səlləməyin əmisini tərk etmə təhdidi. Yəni gəlin də peyğəmbərə və onun əmisinə deyirlər ki, sizin ikinizinizi də tərk edəcəyik. Gəlsən də danışılacaq, nə salam veriləcək və ümumiyyətlə hər şeydən siz məhrum olacaqsınız. Peyğəmbərə və onun əmisinə belə dedilər. Peyğəmbərə öz yaxın qonmaları Əbu Cəhəl, Əbu Ləhəb və başqaları. Hətta bu gün yəni bə təlləci bəs peyğəmbərə deyən ki, hər şeysin bu şeydən. Yoxsa həm sənin üçün, həm də peyğəmbər sənə Məhəmməd sən pis olacaq. Onun ağaqibətdə ağ ağ pis olacaq. Və əmisi də bu halı görəndə, görüş artıq onu çox sıxışdırır Məkkədə. Gəlir deyir ki, bəs, ey qardaşım oğlum, bəs mənə belə deyirlər Məkkədə. Qərəşlər mənə belə deyirlər. Peyğəmsam deyir ki, ey əmə, Allah ki Allah deyir günəşi mənəm sağ əlmə. Və ayı sol əlmə versələr və desələr ki, sən bu işdən əl çək, Allahın da səni ki, mən bundan əl çəkmərəm. Yəni hətta mənə günəşə ayı versələr, mən yenə də bu işdən əl çəkmərəm. Sonra Peyğəməd s.ə.v ağladı və durub getdi həmisinin yanından. Və Peyğəməd s.ə.v gedən sonra həmisini onu çağırır. Və deyir ki, ey qardaşım oğlu, Ged və istədiyini deyil. Yəni, səni heç kəs əl vura bilməz. Heç kəsinə, toxunma və, və elə. Çiq, avu öz qövmünə, öz tayfasına arxalanırdı. Yəni, öz şərəfinə, öz yəni hörmətinə arxalanırdı. Deyə Allahın dostu, mən səni heç vaxt heç kəsə vermərəm. Nə versələrdim, mən səni heç vaxt heç kəsə vermərəm. Başqa bir vaadda isə gəlir ki, peyəməsəm, yəni, yəni, bu cür hadisə Və onlar deyirlər ki, bəs, sənin qardaşın oğlu bizə çox əziyyət verir, bizim bütlərimizi yəni, söhür, onları təhkir edir. Və bu vaxt Peyğambar s.ə.v, yəni əmrə s.ə.v, deyir ki, mənədən belə təlif edirlər ki, sən bu dəvətdən əl çəkəsən, yoxsa pis olacaq. Bu vaxt Peyğambar s.ə.v gözünü göyə qaldırır, deyir ki, görürsünüz bu günəşi, deyirlər, bəli. Deyir ki, deyir, heç çat bunu, deyir, siz bu günəşi görürsüz düzdür, siz deyir, o günəşdən gedib oradan Şam yandırıb gətirməyənə qədər, mən bu işdən əlçəkən deyiləm. Yə siz nə vaxt, siz o günəşə oradan bir Şam yandırıb gətirsəyiniz, onda mən bununla əlçəkərəm bu işimlə. Yə o da mümkündür, enişsə günəşə yandırıb, gedib, Şam yandırıb gətirməyik. O vaxtı, mən deyil, bununla əlçəkərəm yalnız. Və bu vaxt, Əbu deyir ki, dis Allahand olsun ki Er qardaşım oğlu sən heç vaxt deyə yəni, yalan danışmarsan. Sən yalan danışmarsan və öz gömrə deyir ki, artıq qayıdın yəni. Çünki bu heç vaxt yalan, yalan danışmıyım. yəni. Yalan danışır. Əgər siz belə söz onda o da öz dəvətindən əl çəkər. Sonra Əbu Talibin bu hərəkətləri çox qəribə idi. Mənim fikrimcə də doğrudur da bu Əbu Talibin hərəkətləri qəribə idi. Hətta Ebn-i öz kitabında təfsində deyir ki, Yəni, Əbu Talibin halı vəziyyəti zül qərib idi. Allah talib onu imtihana çəkmişdi, Əbu Talibin. Və... Yəni, Allah talib onun qəlbində Məhəmmədə qarşı, Məhəmməd Pəğməli qarşı çoxlu məhəbbət oyatmışdı. Əbu Talib Məhəmməd Pəğməcə həyətini artırı çox sevirdi. Özündən də çox sevirdi. Yəni, bu da Allahın onu verdiyi nə idi? Qəlbinə sadıb, istəyir ki, Peyğəmbəri sevsən, onu qorusun. Lakin bu, yəni, məhəbbət təbii tə, məhəbbət idi. Yəni, Əbü Talibin Peyğəmbəri onun dinində görə sevmirdi. Peyğəmbəri Peyğəmbər kimi sevmirdi. Lakin onu, yəni, bir qardaşının oğlu kimi sevirdi və onu hürmət edirdi. Və Əbü Talibin isə öz qövmünün dinində gedməsi də Allahın hikmətindən idi. Əbu Tərb öz qəbmünə gələndə qəbmə Əbu Tərb tərk etməzdilər. Əbu Tərb onlarla gəldiyi ibadət edib bütlərlə Kəbənin ətrafında ibadət edib ətrafında. Bunu görən qüresh Əbu Tərb hesab edidilər. Dedi ki, Əbu Tərb də bizləndir. Yəni o Məhəmmədin dinini qəbul etməyib. Əgər Əbu Tərb peyğəmbərin dinini qəbul etsəydi, artıq onla peyğəmbərsə səninə rahat, yəni heç problemsiz əziyyət verərdilər. Çünki artıq Əmsi də, Qurayş arasında Məkkədə yaxşı tanımayacaq idi. Çünki o da öz dinini dəyişəcək idi. Əbu Talibin bu cür öz dinində qalması, öz əqidəsində qalması və Peyğəmələ qorunması Allahın hikmətidir. Ki, Əbu Talib Peyğəmələ qorumağa bir səbəb idi. Onun önündə baxarmasa, iki nəfər kafirdir. Əbu Talib də kafir kimi ölür, Əbu Ləhəb də kafir kimi ölür. Lakin Əbu Talibin belə hərəkətlərinə görə, peyaməri qolmasına görə o ən yüksək mərtəbədə, cəhənnəmin ən yüksək mərtəbəsində az bir odla əzab veriləcək ona. Az bir odla, yəni ayağın altı yananda beyni qaynayacaq. Ən yüngil əzab görən Əbu Talib olacaq cəhənnəmdə. Ayağın altında od yananda beyni qaynayacaq. Obusu isə o da kafir idi. Yəni baxanda kafir fərq yoxdur, kafir-kafir fərq yoxdur. Lakin Cəhənnəmin ən dərin qatında olacaq. Əksinə, yəni, Əbu Talibin nə əksinə olaraq, çünki Əbu Talib Peyğəmbərə heç əziyyət verməyib. Onu da Allah təala onun əzabını neyib, Peyğəmbərin duası ilə yüngülləşdirib. Lakin Əburəhə bilirsə, Cəhənnəmin ən dərin ən qaynar nöqtəsində olacaq. Və Əbu Talib ta ölənə qədər Qureişi Peyğəmbərə əziyyət verməsdən çəkindirirdi. Və Qureişə dedi ki, Peyğəmbərə verməsinlər. Səllatullah əla Ənam surəsinin 26-cı ayəsində "Çünki vahamiyan Onlar deyir, ondan qadağan edirlər. Yəni onu peyğəmbərə əziz verməkdən çəkindirirlər. Yəni Əbülə Əbu Talib aytdı. o deyir peyğəmbərə əziz verməkdən çəkindirir cəmaadı ki, ona əziz olmayın. Lakin özü də ondan qaçırdı. Özü də onun dəvətini qəbul etmirdi. Gecə qəlibi yəni, yəni hərəkət et etdi Əbu Talib. Peyğəmbər görürdü. Lakin özü də Peyğambarın dəvətindən indirdi, yüz döndərdirdi, onları uzaqlaşırdı, qaçırdı. Və sonra Peyğambar səsləmə onun dəvətini qarşıdan alınmaq üçün böhtəmlər atırdılar. Böhtəmlər atırdılar və bu haqda bəlkə çox işlmişsiniz. Və bu böhtəmlardan Peyğambar səsləmə deyirlər ki, o dəlidir. Deyirlər ki, Alatara Quran kəndində buyurur ki, Hidr surəsinin 6-cı ayəsində onlar dedilər ki, yəni Məkkə qureşləri, Məkkə müşrikləri, ey ona zikr nazrı olan, sən həqiqətən dəlisən. Peyğəmər deyilə ki, ey Peyğəmər, hansı ki, sənə quran nazrı olub, Allahın zikr nazrı olub, sən həqiqətən dəlisən. Və Al Alataq Qələm surəsində onlar cavab olaraq deyir ki, 2-ci ayəsində, O, mən ən təbii nəyəmətdir, rab sən Rəbbinin sənə verdiyi nəyəmət ilə dəli deyilsən. Yəni, Allah'tan sənə bu dini verib və sən bu dinin dəli deyilsən. Və həmçinin başqa sözü Allah'tanına buyurur ki, onlar deyirlər ki, o dəlidir. Yəni, Peyğəmbərə deyirlər ki, o dəlidir. İkinci iqtiham isə ikinci böhtan, deyirlər ki, o sehərbazdır. Və Allah'tan Quran-ı buyurur ki, 3 eee Hicr surasının 6-cı ayəsindələ yox e, Sa surasında Sa surasının 4-cü ayəsində artıq ki vacibancə munzirun minhum onlar də tərcümələndilər onların öz aralarından onları xəbərdar edən bir peyğəmbər gəldikdə və kafirlər dedilər ki o yalançı sehrbazdır o yalançı sehrbazdır Və zalimlər deyirlər ki, siz sehirbaz bir insana, bir kişiyə tabi olursunuz, itaat edirsiniz. Bu ayıda alaq-tala, Furgun Suresinin 8-ci ayında buyurur. Ümumiyyətə Peyğəqəməsində, yəni, sehirbaz deməsi haqqında Qur'an-ı Kerimə ayılar çoxdur və dəlilər çoxdur. Və onların dedikləri bu sözlər, yəni ki, eşidənlər Peyğəqəməsində səsəminin süsünü qlasmasınlar. Əvvəl nədəsindəkən bu sehirbazdır, deməli, bu yalan danışır və ya bu dəlidir, deməli, boş, -boş ki. Başqa insanlar pəğəmərə qulaq açmasınlar.